Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er torsdag den 15. september, og denne morgen starter vi på boligmarkedet, hvor august måned bød på relativt få handler. Så skal vi forbi stjerneinvestor Cathy Woods, der har købt løs i aktier. Vi skal også høre om russiske selskaber, der bruger en kinesisk finde, Og vi slutter af hos streamingtjenesten Netflix, der tror på succes med deres seneste skud på stammen. Du lytter til Jøgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Signe Terp. Danskerne holder igen med boligkøb. Salget af ejerboliger i august er faldet med 20 procent siden samme måned sidste år. Dermed lander handelsaktiviteten på det laveste niveau for en august måned i 8 år. Det fremgår af dukfriske tal fra boligsiden DK. I august blev der solgt 5.753 ejerboliger hvilket indebærer villager, rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse. Det er 1.481 færre end i samme måned sidste år. Køberne trækker sig i stor stil fra boligmarkedet og med god grund. Den 30-årige realkreditrente er stedet fra 1,5 til 5 siden årets start, og inflationen er oppe på 9,6 procent. Det gør det svært for køberne at få penge til at slå til, så sælger mange gerne vil ind på boligmarkedet, er det blevet sværere at opfylde drømmen, siger Lise Nytoft-Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit. Famøs Investor går shop amok. Tirsdagens store dyk på det amerikanske aktiemarked blev udnyttet af stjerneinvestoren Cathy Wood. Hendes selskab, Ark Investment Management, købte op i 27 aktier på tværs af deres otte fonde. Det kan man læse hos Bloomberg News. Det største køb var i den amerikanske tech Roku, som allerede er den tredje største beholdning i firmaets øh, største ETF, Ark Innovation. Købene skete på en dag, hvor det techtunge Nasdaq-indeks havde sin dårligste dag siden marts 2020. Markedet dykkede efter nyheden om, at den amerikanske inflation var værre end forventet. Russiske selskaber bruger kinesisk finte, og Kremmel kan følge trop. En række russiske selskaber smyr sig udenom sanktioner ved at udstede obligationer gennem Kina og i den kinesiske valuta yuan. det skriver Insider. Den statserede oliegigant Rosneft har for nylig udstedt obligationer for 15 milliarder jen svarende til ca. 16 milliarder danske kroner, ligesom Ruslands største guldproducent og en aluminiumsproducent har benyttet sig af samme manøvrer hen over sommeren. Ifølge en anonym kilde tæt på styret i Kreml, så overvejer endda også det russiske finansministerium at udstede obligationer på samme vis. Ruslands interesse i at udstede obligationer gennem Kina sker, fordi russiske banker er udelukket fra SWIFT-samarbejdet. Det er et meddelelsesystem, som banker blandt andet bruger til internationale overførsler. Og mens Vesten har vendt Rusland ryggen, så har Kina til sydlandene gjort det modsatte. Udover det her sådan lidt økonomiske samarbejde, så er russisk eksport til Kina steget med 60% i august i forhold til for et år siden, skriver Insider. Netflix forventer succes med ny strategi. Streaming-kæmpen Netflix arbejder på at søsætte en reklamefinansieret og dermed billigere version af deres tjeneste allerede i år. Og nu viser det sig, at Netflix satser på, at reklameversionen vil få 40 millioner brugere i løbet af 2023, det skriver MarketWire. Efter flere gode coronaår, så har år 2022 været udfordrende for Netflix, der har været ramt af en kundeflugt og fyringsrunder. Den reklamebaserede version skal være et af våbnene, der kan vende nedturen for streamingtjenesten. Og du kan blive meget klogere på streamingkæmper som Netflix i dag, for Millionærklubben tager dem og deres aktier under kærlig behandling her over 6.09. Det var de nyheder, jeg havde til dig fra morgenstunden af. Tak fordi du lyttede med.